Muriel Candela emagintxada eskolegi barne kalde untan, eta haudun diren amak laguntzen ditu molde naturalean haukaiten, peridurala edo medikalizatze gehiagiri gabe. Galdegin diogu esplikatzia zer den haura naturalki ukaitia. Hauja molde naturalean ukan nahi duen ama bat mugituko da. Pour, euh, Mainu baterat joa itena da bere kontrakzioen ez tripako arnaxketa landuko du. Eta hori el, el, el baliatuko bakarrik bere haurra sortzen laguntzeko. Une vraie, une vraie Bada prestatze a... psikologiko bat haurra naturalki ukaiteko. Megi elkandelak euh, begi honez ikusten du martxo hastapinean Dona Pauleko idekiko dela naturalki haurrukaiteko salabat Gainera, molde hori hautatzen duten emazte gero eta gehiago ikusten du. Jail sentimank fam hon zait, emazte gero eta gehiagok aurran molde naturalean ukan nahi duela. Hori da, jendartearen mugimendu zabalago bat, molde naturalak eta alternatiboak sekatzen dira eta urren sortzea nahi keri hortan sartzen da. J'ai le sentiment de de plus plus Aitama euh, geruta gehiago erjibitzen e dut, nire aktibitatea handitzen ari da. Auparazsa. Souvent les les parents en fait, gehiletan burrashuak ezta baina informazio aukaiten dutelarik ama frango interesatua da. de mères sont par